Orean klase ideki horiek proposatzen ditugu pixka bat erakaskuntzaz uh, asolatiak edo edo interesatiak bidenak urubildizistenan eta ikus dezaten nola pasatzen den kurtxo bat. Orangendia sartzenanla kurtsuetan kurtsoaren dosati bat edo kurtxo oso egitzen du eta ikusi nola erakas, erakasleak nola bideratzen duen bere kurtxoa ikasleen uh, giroa dinamika, talde dinamika eta oak dadinen nola kurtsobat nola pasatzen den. Ate idekiak, ezan bezala erakasleek erakasleen dako antolatzen ditugu. Urte-zurte eta betiko, ara bat, aulesia baita aekana erakasle laguntzaileak atsemaiteko. Barnekaldean bereziki, nahiz eta oroak arazua denetan den, eh? Baina, ara, uartzen gira jendeak, berdin edo, edo uste baitu aekan badala olako a, aktivitate a, a, a, sendo eta betiko iraunkoha erakaslen aldetik, baina ez da, hala, urte-zurte eta ikasturte astapen zietan erakasleak sekatzen ditugu, zerren beharik eta storionez ikastaldeak antoratzen diren, baina gertatzen zauku batzutan ikastalde bat e, erakasle gabe ukaitia, eta kasu hortan ere batzutan ikastaldeak ez ez tatzeo rengatik, eta ez dela ere ikaragarriko erakaskuntza maila behar, naiz eta alainan ezagutzaren aldetik, eskoraren aldetik behar den gutien ez edo bederen eskora maila ara fodatzeko azterketa pasatu. Izan klaseideki horiek edo buruz buruko ere azalpenak emaiten ditugu jendeak itzordua hartzen bali madu, Gien ikusterat, nola gertatzen den, pasatzen dena, eta geruan agian uh, gu piztu. Bistana, serea da, eh? aldo den charxerako gende uh, horiek motivatzea. Bai, izan daiteke, edo, bai, egan bezala laguntzaile gisa ritzeko, egan baitu, bai, lanetik uh, kampo, edo gure ikuneroko aktibetate ez gain, egiten girela, gau eskularak batzuen eskaintzerat, bai, izan daiteke hastean behin ere, eh? edo bi aldiz, eh? izan ere ikastalde bat bi erakasleen artian partekatzea ere, aldi batean batak eta bestean besteak. Hori laguntzaile gisa. Baina bosibeda ere, kurtso orenko puru batetaz gaina, hastean uh, amaguren, uh, zehazkiarteko, urte bateko kontratu bat ukaitea, aekana, eta kasu hortan, milakatzen gira, erakasle kontratu Baina zer nagisa, izan bat ala bestia, laguntzailea ala kontratu peko, Urte edo ikastuktea hasi haintzin, urhian hasten baita ikastuktea, buru ilan, egiten da, eskaintzen da, bai horan gloto direktika formakuntza ditzen dugun hori, eta hori egunez ikusten da, e, ikasten da, kurtsu bat nola egin, e, ikas materiala ezagutzen da ere, eta ikastalde bat nola eraman, eta hainbat aholku talaguntza urhian kresi zaiteko.